Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина п'ята Розділ 9. Навколо трейлера Рафа Гоука зібрався натовп, тож барні довелося ґрунтовно попрацювати ліктями, аби пройти. «Розійдіться!» – гиркнув він. «Це вам не вистава! Дайте пройти!» Раф лежав на ліжку. Обличчя в нього було сірим і вкрите дрібними краплинами поту. Він все ще був у костюмі вікінга. Його права нога нижче коліна – була забинтована, а крізь бинти місцями проступала кров Біля ліжка стояла медична сестра, вся у білому і готова діяти «Ну, і як він?» – запитав Барні «Наскільки це серйозно?» «Настільки серйозно, наскільки можливо» – інформувала його сестра із гідністю «У містера Гоука складний перелом ноги» Тобто його нога нижче коліна зламана у декількох місцях, і один гострий кінець кістки навіть пробив шкіру. Ці слова викликали у Рафа, що лежав із заплющеними очима, театральний стогін. «Ну, мені здається, справа не настільки страшна», – із вічиєм в голосі зауважив Барні. «Зараз просто потрібно скласти зламані кістки», «І він за дві секунди стане на ноги, так?» «Містер Гендріксон!» – остудила його запал медична сестра крижаним тоном. «Я не лікар і не можу призначати курс лікування. Я надала пацієнту першу допомогу, наклала стерильну пов'язку на рану, аби запобігти зараженню, і зробила укол на вокаїну, аби полегшити біль. Свій обов'язок я виконала, а тепер...» «Мені б хотілося знати, коли приїде лікар». «О, звичайно, звичайно, цим випадком негайно займеться лікар». «Де моя секретарка?» «Я тут, містер Гендріксон», – почувся голос Бетті з-за дверей. «Бетті, візьми пікап, він стоїть тут. Текст відвезе тебе. Знайди професора Гюєта. Нехай він, не гаючи жодної секунди, доправить тебе на платформі «Назад у студію». Він знає, як це зробити. Там знайди нашого лікаря і негайно повертайся із ним сюди. Не треба лікаря. Відправте мене. Відправте мене назад. Назад. Театрально застогнав Раф. До справи, Бетті, швидше. Барніш, рукопосміхаючись, повернувся до Рафа і поплескав того по плечу. Ну, а тепер годі про неприємності, сказав він, приязно посміхаючись. Ми все оплатимо, будь-які витрати, до твоїх послуг будуть усі чудеса сучасної медицини. Зараз хірурги чого тільки не роблять, ставлять на кістку металеві стрижні, ну і таке інше. Повір, вони швидко поставлять тебе на ноги, і дуже скоро ти будеш готовий до зйомок. Ні. перелякано зойкнув раф. Я не хочу зніматися у цій картині. Тепер в моїй роботі з вами все. Кінець, баста. Я впевнений, саме так і сказано у моєму контракті. Я хочу додому. Тихо, тихо, заспокойся, Рафе. Не треба хвилюватися, відпочинь. Е, сестро, залишіться із ним, а я зараз вижену усіх витріщак. Я переконаний, все буде гаразд. Однак у словах Барні було не менше фальші, аніж у його приклеєній посмішці. Він гиркнув на витріщак, і трейлер негайно спорожнів. Не минуло й п'яти хвилин, як повернувся пікап. У трейлер увійшов лікар та іще двоє помічників, які несли ящики із медичним приладдям. «Я попрошу усіх, окрім сестри, залишити приміщення», – сказав лікар. Барні намагався протестувати, але потім знизав плечима. Все одно йому тут нічого робити. Вийшовши із трейлера, він підійшов до професора, який коперсався в нутрощах часотрона. «Ей, доку, не надумайте розбирати машину!» – застеріг Барні. «Мені потрібно, аби вона цілодобово була у стані бойової готовності». О, не переймайтесь, я просто перевіряю окремі ділянки. Боюся, у поспіху надто багато дротів були з'єднані та ізольовані абияк, тож на них впродовж тривалого часу не можна буде покластися. Скажіть, док, як довго тривала ваша остання подорож? Ну, тобто я хочу знати, скільки часу зараз у Голлівуді. Професор подивився на показники приладів. Якщо брати із до кількох мікросекунд, то зараз там 14 годин, 35 хвилин, 52 секунди. Субота. Чорт, забирай! Вже половина третьої суботи. Куди ж дівся весь цей час? Запиняю вас, містер Гендріксон, я тут ні до чого. Я чекав біля платформи, поснідав біля одного із автоматів, «Чекав, поки не повернувся пікап. Наскільки я зрозумів, доктор десь відлучився, його розшукували. І окрім того, потрібно було взяти з собою медичне обладнання». Берні мимоволі потер живіт. В нього несподівано виникло таке відчуття, ніби у шлунку утворився шматок льоду. «Я повинен здати готовий фільм у понеділок вранці. Зараз пів на третю суботи». «Ми ж відзняли матеріалу всього на три хвилини, та й до того ж головний герой лежить зі зламаною ногою. Часу у нас вкрай обмаль!» Барні якось дивно глянув на професора. «Слухайте, а чого це у нас немає часу? Часу може бути скільки завгодно, так, професоре? Можна ж знайти якусь затишну місцинку на кшталт і куди ми надсилали Чарлі Чанга!» І там закінчити лікування Рафа. Не чекаючи на відповідь професора, Барні підхопився і кинувся до фургону, розкидаючи знімальне обладнання, що траплялося йому на шляху. Не постукавши в двері, він увірвався в трейлер. Нога Рафа була вже вкладена у лубок. Лікар вимірював йому пульс, він незадоволено зиркнув на Барні. «Двері було зачинено зовсім не випадково», – зауважив він. «Я знаю лікарю, і я вам гарантую, більш ніхто не увійде через них. Ха, добряче ви його обробили. Сподіваюся, ви не образитесь, якщо я запитаю, за скільки часу ви поставите його на ноги». «Спершу хворого доправлять у госпіталь». «Ага, зовсім ненадовго», – втрутився Барні. «Там я зніму шину». І накладу гіпс. Він лежатиме у гіпсі принаймні 12 тижнів. Це мінімальний термін. А далі пацієнт буде ходити з милицями не менше як місяць. О, ну що ж, це зовсім непогано. Тобто, я хочу сказати, це чудово, просто чудово. Я сподіваюся, ви зробите все, аби він вилікувався, і зможете і самі відпочити е, в той самий час. Канікули, так би мовити. Ми знайдемо для вас обох чудову місцину, там, де ви двоє зможете добре відпочити. Я не знаю, про що ви говорите, шановний, але те, що ви пропонуєте мені, абсолютно не здійсненно. Я маю велику практику і не можу лишити її на цілих 12 тижнів. Я не можу лишити її навіть на 12 годин. Сьогодні увечері у мене дуже важлива зустріч, тож я маю негайно вирушати. Ваша секретарка запевнила мене, що я буду вдома вчасно. Так, так воно і станеться, впевнено сказав Барні. Йому вже доводилося один раз пояснювати все це Чарлі, тож тепер він знав, як це робиться. «Присягаюся, вас доправлять вчасно до вашої ділової зустрічі». І все інше теж буде в порядку. У понеділок ви будете на роботі без запізнення. До того ж, до того ж ви зможете відпочити, звісно, за наш рахунок, і отримаєте тримісячну платню. Ну, хіба це не чудово? Зараз я вам поясню, як це робиться. Ні, заволав раптом Раф. Він через силу звівся на ліжку і показав Барні кулак. Я знаю, що ви хочете зробити, але я, я рішуче відмовляюся. Я не хочу мати нічого спільного ані з цим фільмом, ані з цими поживільними варварами. Я бачив, що сталося сьогодні на березі, і з мене досить. Заспокойся, Рафе, заспокойся. Не намагайся мене вмовляти, Барні. Я все одно не зміню своє рішення. Я зламав ногу. У мене з цією картиною завершено. І навіть якби я не зламав ногу, я все одно б відмовився від участі. Ти не зможеш змусити мене грати. Барні розкрив рота. В нього на язику крутилися вирази, які яскраво характеризували так звану гру Рафа. Але несподівано для себе, що було зовсім не у його звичках, він стримався. Ми «Порозмовляємо про це завтра, а зараз тобі треба відпочити як слід». Пробурмотів він потім повернувся і вийшов із трейлера. Він знав, зачиняючи за собою двері трейлера, він зачиняв двері для всієї картини. І, звісно ж, для своєї кар'єри. «Зрозуміло, Раф не змінить свого рішення». Мало що проникало крізь м'язи та кістки у його крихітний мозок, але те, що проникало, залишалося там назавжди. Барні не міг змусити цього кретина із надміру розвиненою мускулатурою вирушити на лікування на якийсь доісторичний острів. А це означало, що картина зазнала краху. Барні спіткнувся. Піднявши голову, він побачив, що перетнув увесь табір і вийшов на берег, сам того не помітивши. Він був на пагорбі один, на тому пагорбі, що здіймався над берегом, пануючи над затокою. Сонце вже схилилося до самісінького обрію, освітлюючи смужку низьких хмар золотим світлом. На цьому світі... Вільному від людей лежав відбиток первозданної краси, але Барні ненавидів цей світ і все, що його оточувало. Він помітив камінь у себе під ногами і, замахнувшись, жбурнув його, ніби прагнучи розбити дзеркало моря. Так кидаючи, він зробив незграбний рух і в нього заболіла рука. Невдало запущений камінь не долетів до води і впав на пісок. Отже, картини не буде. Він спересердя голосно вилаявся. Що ти сказав? пролунав позаду нього низький голос Отара. Барнір різко повернувся. Я сказав забирайся звідси, волохатий дурень. Отар знизав плечима і простягнув величезну руку, у якій він тримав дві пляшки віски. По-моєму, тобі погано. Випай трохи. Барні розкрив рота, аби сказати щось образливе, але потім, згадавши, із ким розмовляє, відповів Дякую і сьорбнув із пляшки. Грунтовно сьорбнув. І на диво відчув себе краще. Я прийшов сюди за пляшкою, а тут Далас сказав, що він на власні гроші дасть мені іще одну за сьогоднішній бій. Сьогодні великий день. «О, так, великий день!» – нервово засміявся Барні. «Дай на ну ще пляшку!» «Великий день, і це останній день, тому що фільм закінчено. Псе, капут!» «Ти знаєш, що це означає?» «Ні, почулося тривале булькотіння». Ха -ха. І як же ти можеш знати? Ти – чиста дитина природи, незіпсований варвар!» Знаєш, у якомусь сенсі я тобі просто заздрю. Я не дитина природи. Був такий чоловік. Він ім'я мав торт кінська голова. Він був моїм батьком. Так, так, я заздрю тобі, тому що ти – господар світу. Борні не слухав, що говорить отар. Він виливав душу. У тебе сильна рука, невгамовна справа до життя, жодних сумнівів і чудовий апетит. А ми, ми, знаєш, постійно у собі сумніваємося. Ми цим живемо. Я можу закластися, ти навіть не знаєш, що це таке сумніватися у собі. Це щось на кшталт самогубства? Ха, звичайно, це тобі знайоме. Вікінг сів на землю. Барні опустився поруч із ним, аби легше було брати пляшку. Сонце сіло, і яскраво-червоне небо на горизонті непомітно переходило в сірі хмари, а далі у темний морок над їх головами. «Розумієш, отари, ми... Ми створюємо фільм, картину. Розвага і великий бізнес злиті в єдине. Колись вважалося, що гроші та мистецтво несумісні». Але ми змішуємо їх уже давним-давно. Я займався цією справою, коли ще був малюком, а тепер у період ранньої зрілості, коли мені 45, я закінчую із кіно. Тому що без цього шедевра, Клаймак піде на дно. Разом із нею піду і я. А знаєш, чому? Знаєш, знаєш чому? Випий на ще, барні. Дякую. Я скажу тобі чому. Тому що за все своє довге і багате подіями життя я створив 73 картини, і кожна, кожнісінька із них була забута, щойно вона зійшла із екрану. Якщо я піду із клаймектика, мені кінець, тому що у цьому світі безліч продюсерів і режисерів, які кращі за мене, і вони претендують на ту ж саму роботу, на яку буду претендувати я». Слухаючи його, Отар мав шляхетний та героїчний вираз і орлиним поглядом роздивлявся море. Раптом він гикнув. Барні відреагував на гикавицю так, начебто були якісь слова. Він сквально кивнув, ляснув Отара по плечу і знову доклався до пляшки. «Ти розумна людина, Отаре!» Я скажу тобі зараз те, чого я ніколи і нікому не говорив. Знаєш, чому скажу? Тому що я напився на твою денну зарплату, а ти, напевне, розумієш тільки одне слово із десяти. Чи знаєш ти, хто я, Отар, га? Я Барні Гендріксон. Я посередність. Розумієш? Чи знаєш ти, яке жахливе зізнання я зараз зробив? Якщо ти ні на що не здатен, ти швидко дізнаєшся про це, і тебе женуть звідусіль. І ти йдеш працювати з заправником на автостанцію, продавцем на неї ж. Якщо ж ти геній, ти теж знаєш про це, і твоє життя зроблено. А от якщо ти, як я, посередність, ти ніколи не можеш до кінця у це повірити. Ти звалюєш провину на обставини». Ти намагаєшся зробити іще, ще одну картину, доки не відзнімеш сімдесят третю бездарну стрічку. А ось сімдесят й картині, картині, яка могла стати дійсно гарним фільмом, тепер кінець. Все загинуло. Картина померла, не встигнувши навіть народитися. Ще не народжена картина вже потрапила до кінематографічного потойбіччя. «Вона померла! Немає! Немає картини!» «Що таке картина?» – запитав Отар. «Ну, я ж пояснював уже. Витвір мистецтва, розвага, щось на кшталт ваших, як ви їх називаєте, саг». «О! Хочеш, я заспіваю тобі пісню із саги? Я добре співаю!» Не чекаючи на відповідь Барні, Отар підвівся, Ковтнув із пляшки, аби прочистити горло І заволав гучним голосом, що зливався із шумом прибою Бий, бий, бий меч Бий в місце у серці, де живе страху хробак Гнівні обличчя мої сини помсту принесуть Немає страху у смерті Голос валькірії скликає нових гостей до зали Одіна «Приходить смерть, на столі банкет! Життя закінчено, а я вмираю, сміючись! Ха-ха-ха! Бий! Бий меч!» Отер на мить завмер, а тоді заволав із новою силою. «Це була пісня Рагнара! Перед тим, як короля Елла вбив його, і Елла помер! І як шкода, що мені не вдалося зробити цього!» Завершивши цю тираду, отар звів до неба свої величезні кулаки У Барні в очах двоїлося, але він виявив, що якщо заплющити одне око, то він доволі чітко може бачити іншим Над ним стояв отар, але він невпізнавано змінився Це був гігант, гігант у шкіряному одязі із розпатланим волоссям та бородою Останні багряні відблиски з заходу сонця впали на його лице. Сага була для нього життям. Мистецтво і життя зливалися у ньому в одне єдине ціле. Пісня була для нього битвою, а битва була піснею. Думка, що майнула у барні, була настільки несподіваною, що він аж тихо ойкнув. Хоча, а чому ні? Якби він не нажлуктився, розпиваючи візки на березі стародавнього моря із людиною, яка померла тисячу років тому, ця ідея ніколи не спала б йому. Але знову ж таки, чому б і ні? Уся ця історія зі зйомкою картини «Божевілля», то чому б не додати до неї іще один, маленький, але останній штрих? У його руках тут були свобода і влада, і картина все одно вже загинула. «Гірше не буде, то чому б не спробувати?» «Ха! А ну, ходімо зі мною!» пробурмотів Барні, чіпляючись язиком за зуби та намагаючись зрушити з місця отара. «Навіщо?» «Дивитися кіно!» Та на вікінга це не справило враження. Він лишився непорушним. «Окей, тоді...» Пішли завіски. Це більше припало отару до душі. Вони вирушили у табір. Барні раз у раз мусив спиратися на свого супутника, який, здавалося, навіть не помічав цього. Екстри готові? запитав барні, запихаючи голову у трейлер кінолабораторії. Якраз виймаємо із сушерки, містер Гендріксон, відповів технік. Чудова. «Становіть екран назовні і давайте ми їх переглянемо. Спершу покажіть вчорашню порцію, а потім те, що було відзнято сьогодні». «А віскі?» – запитав Отар, і Барні відповів. «Так-так, присядь тут, я зараз принесу». Було зовсім непросто знайти у цій темряві свій трейлер. Та до того ж, всюди було розкидано напрочуд багато різноманітного мотлоху, об який Барні раз по раз спотикався. Потім виникла інша проблема, як знайти потрібний ключ із безлічі на зв'язці. Коли ж Барні повернувся назад із пляшкою віскі у руках, складений екран було вже встановлено і крісла розставлені. Вони із отаром зручно влаштувалися в парусинових кріслах Поставили перед собою пляшку, прожектор задзайщав, і двоє людей, розділених тисячоліттям, почали дивитися фільм у цьому дивовижному театрі, дахом в якому слугувало відкрите небо та яскраві зірки. Спершу отар ніяк не міг сприйняти проєктовані на екран кадри як картинку. Його не дуже розвинений мозок не пов'язував ці рухомі зображення із дійсністю, хоча він не був повним профаном у ворозотворчому мистецтві. Він розумів, як три виміри, урізьбленні по дереву, так і площі не зображення малюнки. Та коли на екрані з'явилося зображення берега та його халупи, він зойкнув від здивування. Тим часом вечеря добігла кінця. Майже вся знімальна група підійшла до екрана, аби подивитися на екстри. Навіть ті, хто не були особисто присутні під час нападу вікінгів, чули про ту битву. Коли на екрані з'явився корабель, що йшов до берега, почулось шепотіння. Вони раз по раз переривалися гнівним ревінням отара. Коли корабель нападників пристав до берега і почалася битва – Запанувала повна тиша. Кут зйомки був чудовий. Кадри чіткими, а деталі настільки ясними, що було майже нестерпно дивитися на це побоїще. Навіть Барні, який весь час був на березі, відчув, що у нього спиною біжать мурашки, коли на екрані з'явилось обличчя залитого кров'ю вікінга, який біг вгору пагорбом просто на камеру, розмахуючи сокирою все ближче і ближче. Видавши страшний бойовий клич, отар підхопився на ноги і кинувся просто на екран. Він зірвав його, заплутався у білій тканині, спіткнувся та покотився схилом вниз у лютті, розриваючи матерію та ламаючи металеву раму. Здінявся крик. Одна із дівчат принесла невеликий прожектор і освітила вікінга. Доктор Єнс що підбіг до отара, зміг якось його заспокоїти, а працівники знімальної групи витягли вікінга із-під уламків екран. Поки тривала ця плутанина, табір освітили автомобільні фари. За хвилину машина швидкої допомоги із надписом «Госпіталь гравства Лос-Анджелес» на білому борту під'їхала до їх майданчика. «Слухайте!» «Звісно, важко щось знайти у вашому таборі», – сказав шофер. «У вас кіношників дійсно великі павільйони для зйомок. От вже б ніколи не подумав, що все це можна вмістити в одному приміщенні». «Чого вам треба?» – запитав Барні. «Мене викликали?» – приїхав за пацієнтом зі зламаною ногою на ім'я Гоук. Почувши цю фразу, натовп затих. Барні обвів їх поглядом, а тоді сказав, «Беті, де ти є? Покажи їм дорогу до трейлера Рафа і передавай йому мої найкращі побажання. Скажи, я сподіваюся, що він швидко одужає, ну і щось таке». Беті вочевидь хотіла щось запитати, але спіймавши погляд Барні, стрималась і швидко сіла в машину. Як і раніше, навколо стояла тиша. Багато хто не хотів зустрічатися із Барні поглядом і відводив очі. Та Барні посміхнувся широкою таємничою посмішкою і захоплено змахнув рукою. «Вистава має тривати!» – розпорядився він. «Принесіть новий екран і давайте додивимося екстри до кінця!» Коли останню плівку прокрутили через проєктор, Барні став перед екраном освітлений з усіх боків і, приклавши руку до очей, почав вдивлятися у темінь. Я не бачу, хто тут є. Джино, ти є? Ага, чудово, а Еморі? Із натовпу почулися ствердні вигуки. Чудово. Отже зараз зробимо пробу. Встановіть на прожектори он там. Зараз уже ніч, містер Гендріксон, пролунав голос із темряви. Та ти що? Я не осліп і чудово розумію, що ви хочете сказати. Всі ви отримаєте понад нормові, але я хочу зняти цю пробу негайно. Як вам всім, напевно, вже відомо, оскільки чутки поширюються в нас з біса швидко, Рав Гоук зламав ногу і зніматися не може. Отож, ми лишилися без головного героя. Можливо, декому це здасться катастрофою, але це не так тому що ми зняли не так багато метражу, який тепер доведеться викинути. Але нам все ж таки потрібен головний герой. І ось саме цим ми зараз і займемося, оскільки я хочу зробити пробу хлопця, якого ви всі добре знаєте, нашого місцевого друга Отара. З темряви почулося декілька здивованих вигуків, сміх та шепотіння. Барні почув тільки сміх. Тут я всім керую. Я директор цієї картини, і я хочу влаштувати пробу. Ось так. Він зупинився, аби перевести подих, і тільки тоді раптом дійсно усвідомив, що справді. Він тут головна особа. І зараз більш, аніж будь-коли. Тисячоліття відділяло його від контори Тресту, від її телефонів. Елем не зможе дістатися до нього, навіть якби він не був зараз у ліжку із своїм показним інфарктом і не ховав під матрас бухгалтерські книги. Тепер справді вся відповідальність лежала на ньому, тільки на ньому одному, і доля картини залежала від того, яке рішення він нині ухвалює. Та й не тільки картини. Доля всієї кіностудії залежала від нього. Від нього залежало, чи будуть мати роботу усі співробітники, всі, хто його оточують, не кажучи вже про нього самого. За звичайних умов, така ситуація гарантовано забезпечила б йому безсонні ночі, спазми шлунка і змусила б випробувати усі пекельні муки нерішучості та вагання. Але тільки не зараз. Можливо, йому дійсно передалася якась частинка авантюрного духу вікінгів. Усвідомлення того, що кожна людина самостійно бореться з усім світом, і якщо їй пощастить, то хтось протягне їй руку допомоги, але розраховувати на цю допомогу зовсім не варто. Треба сподіватися виключно на себе. Зараз ми зробимо пробу. «Сказав вагомо він. Ніхто не буде заперечувати, що Отар виглядає як справжній вікінг. Ну а якщо він і розмовляє із невеликим акцентом, то що ж, Боєр фон Штрохейм, вони теж не змогли позбутися акценту, але всім відомо, чого вони домоглися. Ну а тепер давайте глянемо, чи зможе Отар зіграти принаймні так, як Раф, а?» «Можу поставити п'ять зелених, що він кращий!» – долинуло із натовпу. «А хто буде сперечатися?» – відповів інший голос, і натовпом прокотився сміх. Тепер всі вони були на його боці. Барні це відчував. Можливо, їм усім передалося божевілля вікінгів. Якою б не була причина, вони тепер були із ним заодно». Барні відкинувся на спинку крісла, час від часу даючи вказівки та потягуючи візки. Встановлювали освітлювальні прилади, камери. Коли все було готово, Барні встав і забрав пляшку у Атара, який вже клював носом. – Віддай назад, – пробурчав Атар. – Зараз, але я хочу, аби ти іще раз заспівав мені цю сагу про Рагнара. Я не хочу співати. Ні, хочеш. Я всім розповів про те, яка це була велика пісня, і кожен хоче її почути, правда? І з натовпу, що їх оточував, пролунало дружне так, і залунали схвальні вигуки. Слайті вислизнула із темряви і притулилася до плеча отара. Заспівай для мене, любий. Це буде моя пісня. Процитувала вона зі своєї попередньої картини про якогось другорядного композитора. Ну, перед особистим проханням отар встояти не зміг. Все ще буркочучи, щось собі підніс, але вже без зла, він підвівся і став на місце, яке вказав Барні, взяв у руки бутафорську сокиру. — Занадто легка, — сказав він. — Дерев'яна, ні на що не годиться. А тоді він почав співати для них. Спершу монотонно і наспівно, усе ще роздивляючись сокиру в руці, а потім усе голосніше і голосніше, виразніше, поміру того, як заражався ентузіазмом стародавньої бойової пісні. Проспівавши останній рядок, отар із войовничим ревом губнув сокирою по найближчому прожектору. Він перекинув його на землю і мало не перетворив на металобрухт. Слухачі вибухнули оплесками та вигуками схвалення, а отар, важко дихаючи, походжав перед ними, сприймаючи ці вигуки як належне. «Так це було чудово», – сказав Барні. «А тепер? Тепер давай зробимо іще одну маленьку справу, і ти будеш вільний». «Бачиш, он там стоїть стійка прожектора і з одягненою на неї курткою і шоломом. Так от, це ворожий вартовий. Ти повинен підкрастися і вбити його так, як зробив би це насправді». «Навіщо?» «Господи, навіщо, отаре? Що за питання?» Барні чудово знав, що це за питання. Це було питання, на яке важко дати відповідь. «Навіщо?» Для актора воно було абсолютно зрозуміло, тому що своєю грою він заробляв собі на хліб. Але для чого це все отару? «Гараст, забудь на мить про все це», – сказав Барні. «Давай присядемо тут і ковтнемо. Тепер я розповім тобі сагу». «О, ти теж знаєш саги? Цікаві?» За доби отара, коли не було розваг, не було писемності, Саги замінювали все – і пісню, і історію, і газету, і книгу, і Барні про це знав. «Так», – сказав він, і зробив знак, аби на Отара навели камеру. «Бери на пляшку і слухай мою розповідь. Це сага про великого вікінга, якого звали Отаром. Так, як мене?» «Та, так, як і тебе. І він був знаменитим вікінгом». У нього був добрий друг, який разом із ним бенкетував, брав участь у битвах. Вони були найліпшими друзями у світі. Але одного разу під час битви друга Отара захопили у полон і зв'язали та повели кудись. Однак Отар пішов слідом ворога і, підкравшись до табору супротивника, почав чекати темряви. Після битви його дуже мучила Спрага. Він хотів їсти, але терпів і сидів у сховку, не рухаючись. На останніх словах Барні, отар заворожено дивлячись на нього, підніс до губ пляшку і зробив великий швидкий ковток. Потім притулився до трейлера і весь підібрався. «Незабаром», – продовжував Барні, – «зовсім стемніло. Прийшов його час. Він звільнить свого друга». Встань, Отаре, сказав він собі. Встань і йди, звільни свого друга, якого вороги повинні вбити на світанку. Встань! Останнє слово пролунало немов наказ, і Отар в одну мить легко скопився на ноги. Пляшка впала, її було забуто. Озирнися навколо Отаре, і ти побачиш вартового. Обережно, онбі! Тепер Отар уже не грав. Він жив. Низько нахилившись, він визернув за рогу і негайно сховався назад. Там стоїть вартовий, отаре, спиною до тебе. Підповзи до нього і без жодного зайвого звуку задуши його власними руками. Схопи його за горло і нехай він помре мовчки, аби не видати тебе. Тільки йди обережно, поки він стоїть до тебе спиною. Отар уже вислизнув за укриття, він низько зігнувся і почав рухатися вперед, безгучно немов тінь. Навколо всі завмерли. Барні озирнувся і помітив поруч з собою свою вірну секретарку, яка не відводила очей від вікінга. На півдорозі Отар раптом почув кроки і завмер. Хтось ішов сюди. Він сховався, припав до землі, Ковзнув в тінь валуна. Барніс зашепотів. «Беті, іди до нього! Просто пройди повз!» Він взяв секретарку за руку і підштовхнув вперед. Отар сховався у тіні якраз в ту мить, коли повз нього пройшла жінка. Вона була зовсім поряд, але не помітила його. Вона пройшла. Отар зачекав, коли стихли її кроки – і знову почав підкрадатися. Все ближче і ближче і ближче. І нарешті він блискавкою кинувся до вартового. Джино довелося дуже різко сіпнути камеру, аби втримати вікінга у кадрі. Коли той підхопився, рвонувся вперед, все це абсолютно безгучно, і буквально пролетівши останні кроки повітрям, накинувся на опудало. Шолом впав і покотився в бік. Вікінг скопив сталевий стрижень підставки і одним-єдиним рухом зігнув його навпіл. «Стоп!» – крикнув Барні. «Стоп! Знято!» «Так, такою була сага. Все було точнісінько так, як ти це показав. Отар вбив вартового і звільнив свого друга. Чудово! Просто чудово! Ну а тепер, друзі, давайте покажемо Отару, як нам сподобалася його вистава». Під грім оплесків та вигуки схвалення, отар сів на землю і швидко-швидко закліпав, ніби поступово згадуючи, де він і що із ним сталося. Він подивився на зігнутий стрижень у себе в руках, відкинув його і повільно посміхнувся. — Це була гарна сага, — сказав він. — Саме так і діє, отар! «Саме так і робить Отар завжди!» «Ну, гаразд, завтра я покажу тобі екстри», – сказав Барні. «Ти побачиш картинки із твоїм зображенням, все, як ти робив. А поки що, це був доволі довгий день. Так, Сабадалас, нехай один із вас візьме джип і відвезе Отара додому». Нічне повітря ставало дедалі холоднішим. Натовп швидко розійшовся. Працівники, що лишилися, прибрали освітлення та камеру. Барні задумливо дивився вслід червоним вогникам джипа, що зникали вдалині, запалив цигарку і тільки тоді помітив джино, який стояв поруч із ним. — Ну? — Як твоя думка? — запитав він. — "Га, моя думка! — джино знизав плачима. «Перке? Звідки, я знаю. Я всього лише оператор». Кожен оператор, скільки я їх не зустрічав у своєму житті, в глибині душі був переконаний, що із нього вийшов би набагато кращий директор картини, аніж ті кретини, з ким йому доводиться працювати. «То що ти про нього думаєш?» «Якщо ти запитуєш мою професійну думку...» а я гадаю, що, мабуть, це саме так, то я скажу так. Він, принаймні, кращий за той шматок м'яса, який віднесли на ношах. І якщо ця проба вийде так, як я цього очікую, то, можливо, ти зробив знахідку століття. Ну, одинадцятого століття, звісно. А ти говори потім про методи. Востаннє, затягнувшись гірким димом, Барні послав недопалок далеко у темряву. А ти знаєш, сказав він. Я думаю, точнісінько так само, як і ти. Розділ 10-й, барні довелося підвищити голос, аби перекрити гуркотіння зливи, яка лупила по даху трейлера. «А ти впевнений, що він розуміє, що підписує?» Спитав він, із сумнівом дивлячись на кривий хрест та відбиток пальця отара під контрактом. «Абсолютно впевнений», – відповів Єнс «Я прочитав йому як англійський оригінал, так і переклад старонорвезькою мовою, і він з усім погодився, потім підписався у присутності свідків». «Ну що ж...» Сподіваюся, він ніколи не знайде гарного адвоката, адже відповідно до цього контракту він, виконавець головної ролі у фільмі, отримує заробітню платню меншу за всіх у групі, включно із тим хлопчиком, який доглядає за обиральнею. Йому нема на що скаржитися. Він сам виставив такі умови. Одна пляшка Джека Деніельса в день і срібна марка на місяць. Але ж цього не вистачить навіть на пломбу у зубі. «Не варто забувати про різне економічне становище наших двох світів», – почав Єнс Лін із професорським апломбом. Для більшої переконливості він звів вгору палець. Економіка одинадцятого століття здебільшого ґрунтується на торгівлі та обміні товарами, і там майже не застосовуються монети. Тому срібна марка має набагато більшу цінність, яку складно порівняти із нашою ціною срібла. Краще брати до уваги її купівельну спроможність. Наприклад, за одну срібну марку можна придбати раба. За дві марки? Досить-досить, мені все зрозуміло. Для мене важливо знати, чи лишиться він із нами до кінця картини. Янс Лінг знизав плечима. О, це гарна відповідь. Барні потер великими пальцями скроні, які розламувалися від болю, і глянув із вікна трейлера на свенцеве небо та завісу дощу. Вже цілих два дні, Ллє, невже цей дощ ніколи не припиниться? Цього й слід було очікувати. Не треба забувати, що хоча погода в одинадцятому столітті й тепліша, аніж у нас у двадцятому через вплив малого кліматичного оптимуму. Але все ж таки ми перебуваємо у Північній Атлантиці, приблизно на 59-му градусі широти, і дощ тут позбав мене від лекції. Я маю бути впевнений, що Атар буде співпрацювати з нами впродовж усієї зйомки фільму. Інакше навіть починати не варто. Я не хочу, аби він відплив завтра кудись у своєму новому човні, або вчверив щось інше. Послухай, а що він взагалі тут робить? Він якось не виглядає, як веселий фермер. Нині він перебуває у вигнанні. Мабуть, йому не сподобалося прийняття християнства у тому вигляді, в якому воно відбувається за короля Олафа Трюгведсона. І він, програвши битву, був змушений втікати. Хм... А чому він не захотів бути наверненим у християнство? Ну, по-перше, Олаф е випробує його змією. Це Лургорн – довгий, мідний бойовий горн. Його силою запихають глибоко у горлянку жертви, а потім через широкий отвір запускають отруйну змію. Отвір негайно закривають, і горн починають підігрівати на вогні, Отож, змії доводиться шукати вихід у горлі язичника. Так, надзвичайно привабливо. А що сталося після його втечі із Норвегії? Він попрямував до Ісландії, однак під час шторму його корабель загинув, і він з декількома десятками воїнів вибрався на цей острів. Усе це сталося незадовго до нашої появи. Чекай. Якщо він зазнав корабельної аварії, то у чиєму ж будинку він живе тепер? Цього я не знаю. Він і його воїни вбили власника будинку і оселилися там. Господи, що за життя? Ну, окей. Принаймні для нас це приємні новини. Він нікуди не вирушить звідси, поки його тут поять і до того ж платять. Разом із поривом вітру та дощу у трейлер барні увірвався Еморі Блестет. Йому, аби зачинити двері, довелося налягати на них всім тілом. Такий сильний був вітер. Можеш повісити свої речі на цвях біля дверей. Нехай вони там трохи висохнуть, сказав Барні. Кава на плитці, ну, то як справи із декораціями? Майже закінчені. Здригаючись від холоду, відповів Еморі, помішуючи цукор у своєму горнятку. Ми розламали задню стіну колиби, аби можна було затягти всередину освітлювальні прилади і камери, вкрили стіни фанерою і підняли дах на чотири фути. Це виявилося набагато легше, ніж я очікував. Ми просто підняли весь дах разом із балками на домкратах, а потім. Місцеві робітники нарізали дерну і довели стіни до необхідної висоти. Ці місцеві хлопці справді вміють працювати. «І до того ж майже задарма», – додав Барні. «Поки що єдине, у чому ми не розходимося із планом, – це у бюджеті». Він глянув у свій примірник сценарію, відзначивши сцени червоним олівцем. «Ми можемо уже починати зйомки в приміщенні?» «У будь-який час, – відповів Еморі. – Тоді взуваємо гумаки. І що ти, до речі, думаєш про пробу, Еморі? – Абсолютно першокласна проба. Цей вікінг – природжений актор, справжня знахідка». «Так то воно так, – Барні пожував кінчик олівця, а потім кинув його на підлогу. – Будемо сподіватися». Хоча, може виявитися, що він може зіграти одну-дві сцени, але чи впорається він із цілою картиною? Я хотів зняти спершу прості сцени, як вилазять і залазять у човни, героїчний погляд в бік заходу сонця, ну, таке, але погода все це прикінчила. Тож доведеться братися за інтер'єри і сподіватися на краще». Водоспади дощу стікали із даху боками джипа, який повільно повз вгору з пагорба вздовж рідкої багнюки, прокладеної попередніми машинами, які рухалися із табору. У полі позад хатини Отара вже стояло кілька автомобілів. Серед них височіла і пересувна електростанція з гуркотливим генератором. Вони під'їхали якомога ближче до хатини. Вискочили із джипа і похлюпотіли до дверей. До стіни притислася група слуг, викинутих з дому, аби звільнити місце для знімального обладнання. Вигляд у них був мокрий і нещасний. Двері із фанери були не зачинені через кинуті на підлогу товсті електричні кабелі. Барні протиснувся всередину. Но ж бо, дайте більше світла, сказав він вилазячи із мокрого наскрізь плаща. «І вийдіть сі геть! Я хочу глянути на ліжко!» «Тільки обережніше, фарба на цьому стародавньому дереві ще не висхла», сказав Еморі, вказуючи на двостолкові двері в сіні. «Хм, здається, вийшло непогано», схвально відгукнувся Барні. «Ви так вважаєте?» сказав зі злістю Єн Лін. «Я ж розповідав, у такому простому будинку немає жодних ліжок. Люди сплять на лавках уздовж стін, ось на цих. Звичайно, у будинку цілком може бути невеличка кімната із ліжком, вбудована в стіну. Зовсім маленька, аби тепло сплячих могло її зігрівати. Але це? Ця гидота?» Лін прочинив п'ятифутові двері за якими була маленька кімнатка із матрасом, із пінопласту та нейлоновими простирадлами. «Це гідота! У ній немає нічого схожого на історичну правду!» «Не треба так хвилюватися, док», – сказав Барні, оглядаючи кімнатку через видошукач камери. «Ми ж знімаємо фільм, правда? Ми навіть не зможемо втиснути камеру і декілька операторів у ту труну. Добре». Приберіть задню стіну. Двоє теслярів прибрали задню стіну кімнати. За нею у сарайчику виявилася камера. Добре, кивнув Барні. Джина, залазь середину. А я ще раз повторю. Це дубль 54. Отаре, о, якраз вчасно. Тобі треба на сцену. У цьому мить до будинку увійшов Вікінг. Він був у хлор вініловому плащі та у супроводі гримера, який тримав парасольку над його головою. «Привіт, Варні!» – гиркнув Атар. «Я гарно виглядаю, ні?» Він дійсно мав гарний вигляд. Спершу його відмочували у ванні, довелося тричі міняти воду. Його бороду й волосся вимили, висушили, підфарбували, підстригли і зачесали. Костюм Рафа перешили і підігнали до його масивної фігури. Отар мав вельми переконливий вигляд, він знав про це і насолоджувався. «Так, так, ти чудовий», – сказав Барні. «Ти маєш такий гарний вигляд, що мені хочеться зробити іще декілька знімків із тебе. Адже ти любиш дивитися на них, правда?» «Так, гарна думка. Я добре виглядаю на знімках». «Точно, точно!» – сказав Барні. «А тепер ось що потрібно мені!» Барні причинив двері, що вели до кімнати. «Я і Джино буду всередині з камерою. Ти відчиняєш двері ось так, і коли вони повністю прочинені, ти дивишся на ліжко ось так і повільно посміхаєшся. Ну, а ти все!» «Мені це видається дуже дурним, Барні. Краще зніми мене просто тут». Хе -хе. Ем, знаєш, Отара, я дуже високо ціную твою пропозицію, але мені все ж таки хочеться зробити це по-своєму. Зрештою, ти отримуєш щодня по пляшці і срібну марку щомісяця, тож постарайся їх заробити». «Дуже точно», – сказав Отар. «До речі, де сьогоднішня пляшка?» Ти отримаєш її після роботи. А ми поки що навіть не почали. Тож стій тут, а я обійду кругом і стану з іншого боку із камерою. Барні відкинув свій мокрий як хлющ плащ і попрямував до камери. Після декількох нових пояснень, криків і кількох невдалих спроб отар здавалося зрозумів, чого від нього хочуть. Двері були знову зачинені, і Барні подав сигнал. Об'єктив було спрямовано в темне приміщення. Камера задзайщала, і тут раптом двері відчинилися із такою силою, що одна із дверних ручок залишилася у руці Вотара. Він пошбурив її на підлогу і гиркнув. «Чорт, забирай!» Барні глибоко зітхнув. «Розумієш, отаре. «Цю сцену потрібно грати зовсім не так, трохи по-іншому. Спробуй увійти в роль». На секунду він замислився і почав розповідати, як тоді із сагою. «Уяви, ти прийшов додому дуже втомлений. Ти відчиняєш двері, аби лягти спати, опускаєш погляд і несподівано бачиш сплячу Гудріт. На твоєму обличчі поступово з'являється усмішка На цьому острові немає ніякої Гудрід, заперечив Отар Господи, Гудрід, це ім'я Слайті в нашому фільмі Ти ж знаєш, хто така Слайті? Звичайно знаю, але її тут немає По-моєму, Барні, все це дуже по-дурному Барні доводилося багато років знімати байдужих і просто поганих акторів, тож заперечення Отара на нього не подіяли. «Давай почекаємо хвилинку і зробимо іще одну спробу», – запропонував він. Цього разу за зачиненими дверима декілька хвилин лунало якесь шарудіння, бурчання, скарги, а потім вони знову прочинилися, але дещо повільніше. З'явилося обличчя Отара. Він люто зиркнув в об'єктив, потім опустив погляд, і вираз на його обличчі почав поступово змінюватися. Чоло його розгладилося, куточки рота піднялися до гори, утворюючи щасливу посмішку, а очі щасливо розплющились. Він простягнув руку. Стоп! «Цього достатньо! Чудово!» На цих словах Барні кинувся до ліжка, випередивши отара, і скопив пляшку Джека Денілса, яка лежала там. «Я її прибережу для тебе! Ох!» Вікінг скопив його за руку, і Барні здалося, що її затиснуто у лещата гідравлічного преса. Пляшка випала з його ослаблих пальців. Похитуючись і потираючи напіврозчавлену руку, Барні попрямував назад, питаючи себе, а чи не припустився він все ж таки помилки під час розподілу ролей? Та ось з'явилася слайті. Після того, як з неї зняли гумові чоботи плащі та безліч ярдів пластику, вона стояла тремтяча і боса в одній прозорій нічній сорочці. Під сорочкою вона була вдягнена в нейлонове трико тілесного кольору, що обтягувало її звабливі форми. Ефект був просто нищівним. Справжній костюм одинадцятого століття, отруйно сказав Єнслін і відійшов. Отер в кутку блаженно посмоктував із пляшки, не звертаючи увагу ні на що. Мені холодно, промовила слайті. «Встановіть електричний термовипромінювач над ліжком», – негайно дав наказ Барні. «Дубль сорок три! Залазь у мішок і зачини двері! Всередині доволі тепло! Я не хочу схопити пневмонію! Не турбуйся, Люба, і з твоєю <кхи> ізоляцією це неможливо!» Це була дуже коротка сцена. Всього на декілька секунд екранного часу, проте на зйомках фільму час летить непомітно. Коли вони закінчили, отар уже висьорбав півпляшки і сидячи в кутку, наспівував щось про себе зі щасливим виразом обличчя. Почали! Дубль 55. Отар, залиш на секунду свою зарплатню. гукнув його барні. За спокійною доволі солідною порцією візки, Отар підійшов важкими кроками і глянув на ліжко, де під американо-вікінговою ковдрою витончено витяглася Слайті. «Вона втомилася», – сказав Отар. «Занадто багато вогнів, тут буде важко спати». «Дуже похвальна спостережливість, але не забувай, ми все ще знімаємо фільм. Ось що тобі потрібно зробити». Барні підійшов і зупинився поруч із ліжком. Ти щойно відчинив двері, дивишся вниз на сплячу дівчину, а потім повільно простягаєш руку і торкаєшся її волосся. Вона прокидається і в страху відсторонюється від тебе. Ти смієшся, сідаєш на край ліжка, притягуєш її до себе і цілуєш. Спершу вона чинить тобі опір, відштовхує тебе, але потім ненавиць переходить у любов, вона повільно простягає руки, обіймає тебе за шию і теж цілує. Твоя рука піднімається добре тільки на плечі, до ось цієї, не переплутай. Друга приклеєна. Ти повільно опускаєш її з плеча дівчини, ось так. І це все. На цьому зйомка буде закінчена. Решту довершить уява глядачів, а уява у них добряча. Ну що ж, давайте спробуємо спершу без камери. Це була відчайдушно важка робота, оскільки отар не виявляв до слайті жодного інтересу, раз по раз зиркаючи на пляшку, аби переконатися, що ніхто її не вкрав. Барніш намагався надати рухам вікінга хоч якоїсь правдоподібності і, розуміючи, що це не виходить, обливався потом. Нарешті пляшку поставили на ліжко у кут поза камерою, тож принаймні більшу частину часу Отар дивився в потрібному напрямку. Десь за дві години Барні знову сьорбнув води, яка віддавала хімікаліями, і ще раз поставив Отара на лінію, прокреслену на земляній підлозі. «Починаємо!» – сказав він. «Будемо знімати цей дубль без звуку, і я весь час буду вами керувати. Решта нехай заткнуть свої писки!» У нас тут не знімальний павільйон, а просто якісь профспілкові збори. Тиша! Камера, мотор, поїхали. Так, ти заходиш, отаре, дивишся вниз, вниз, а не на свою трикляту пляшку. Простягаєш руку, паркаєшся, і волосся. Слайті прокидається, так чудово, поки все йде добре. Сідай, сідай, обережно, не зламай ліжко, отаре. Окей? «Тепер ти її обіймаєш, потім цілуєш?» Пальці Отара уп'ялись в руку Слайті. Раптом він нахилився до неї і зовсім забув про пляшку. Чари гормонів Слайті діяли в одинадцятому столітті із не меншою силою, аніж у двадцятому. Близькість жіночого тіла, її запах закрутив голову Отара і йому вже більш не знадобилися на станови барні, аби міцно притиснути слайті до своїх грудей. Добре, добре, пролунав схвальний вигук барні, пристрасні обійми і поцілунок, але тобі це не подобається, слайті. Слайті намагалася вислизнути з обіймів вікінга і гатила кулаками по його широчених грудях. Повернувши голову вбік, вона гарячково шепотіла Тихіше ти, пітекантропе, тихіше. А потім отар знову силоміць поцілував дівчину «Чудово!» – крикнув Барні «Дуже, дуже правдоподібно! Слайті, ти молодець! Так, Отар, тепер бретелька!» Почувся тріск матерії, яка рвалася «Ей, що ти робиш?» – обурений голос Слайті «Не турбуйся!» – гукнув Барні «Студія придбає тобі нову сорочку! Чудово! Тепер Слайті вираз твого обличчя змінюється!» Ненависть переходить у пристрасне кохання і... Так, знято! Дуже добре! Кінець п'ятої частини Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Читав Руслан Алексію